بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد كنا endelea kufanya sharh hichi kitabu tutaangalia mlango mwingine ambao sheikh ameweka hapa bawaba hashekh عنوانها ثلاث وصايا النبويه العظيمه وصايا ثلاثه ambazo rasul sallallahu alayhi wasallam alipatiaana ambazo ni kubwa sana لقد جمع الله جل وعلا لنبينا بديع الكلام الله سبحانه وتعالى لماتia mtume wake maneno ambayo ni mafupi lakini kuna na maana kubwa wa jamaa jawami al ni kwamba maneno fupi jawami al-kalim ni maneno mafupi lakini maana yake ni kubwa Wafihi fihi wifqat al-mawsiya wajiza wa mau'idha tamaliga ma'thura an-nabiyina al-karim kuna wasia mkubwa kwa, kutoka kwa rasul sallallahu alaihi wasallam jam'at alkhair kullaha imajumlisha khair yote yani katika musnad ya imam ahmad na sunan ibn majah na wengine wao hadithi ya ayyub alansari radhiyallahu an anna rajulan jaa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam faqaal mtu alimkujia rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia ibni lipatie mawaida wa aujiz mawaida la lakini ni fupi wafiriwaya allimni na riwaya nyingine nifunze wa augis lakini punguza wa sallallahu alaihi wasallam akamwambia idha qumta fi salatik ukiamka kwa sala yako fasalli salat almuwaddi'a kama ni sala yako ya mwisho taban ukishambiwa biwa yako ni mwisho utaiswali vizuri na utakikisha umechukua wakati wako mzuri wala takallam bikalami ta'athir minhu ghadan usionge maneno ambayo kesho utaanza kuomba msamaha na kujuta waajme al-ya's mimma fi aidin nas na pia choka kuombaomba vitu iko kwa mikono ya watu yani usinganganie vitu ambayo iko kwa mikono ya watu na ni hadith hasan na ambayo inatumika katika hii hadith ikona na tatu kubwa sana imejumuisha khairi yote na ambaye anaifahamu yani ameifahamu ya dini yake yote wasia ya kwanza ni salaa na kuiangalia kwa wakati wake na kuhifadhi mzuri. Wasiya wa pili ni wasia bihifdhil lisan wasiana ni wasia kuhifadhi limi wako Usiongee maneno ambayo utajuta baadaye. Wasiya wa tatu ni da'watu ila kanaa wa ta'alluqul qalbi billahi wahda. Kuwa na kanaa kutosheka na umtegemee Allah subhana wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo wasia wa kwanza ambao ni sala yani sala ana sala ambayo ni ya kuaga ambayo ni sala yake ya mwisho kwamba midal maalum ladal jami analmuaddi ma la yastaqsi kwamba anafanya kitu yake ya mwisho atajaribu kufanya kwa bidii na uzuri bila kujaribu kusikose hii ni maarufu kwa kila mtu walisha sha'nu sha'man yantaqil minhu ni haiitakuwa kama ule ambaye anasema nitarudia kesho kesho kotwa falmuaddi yastaqsi ma la yastaqsi ghayrahu kwa ya, ya, ya, ya, ya, ya ya ambaye anaaga atafanya zaidi kuliko mwingine kwa hivyo amja wa Allah subhanahu wa ta'ala mustahdidan annahu salatuhi akhira akiona kwamba hii ni sala yake ya mwisho wa annahu lan yusalli ghairaha na kwamba hata swali ingine, ijta hada fi hawa ahsana fi adahi. atajitahidi na iweke kwa uzuri na atafanya itqan yani kuifanya vile inatakikana ruku sujud kila kitu yake kwa hivyo inafaa kwa abd afanye hivi na angangane kuswali sala yake inayotakikana ama wasio wapili kuhifadhi uislamu uislamu ni kitu hatari sana na mtu anafaa aongee ile mema kwani hata pia rasula alitoaeleza kwa hadith Mwenye kana يؤمن بالله واليوم الآخر ambao anaamini na Allah nasikia qayama falyaqul khairan aw liyasmut basi ya sami mama ama anyamaze na hii maneno ya rasul sallallahu alaihi wasallam yani usiongee maneno ambayo kesho utajuta uanze kuomba msamaha ni kwamba yani ni maneno ambayo daiman ya kuongea vibaya labda utatukana mtu labda utaongea maneno hayana faida labda utaongea wayavu billah Mwenyezi Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwamtume wake صلى الله عليه وسلم mambo hako yote kesho kilala ukiamka unaanza kujuta na afadhali ungenyamaza. Yani, hakuna mtu ashawai juta kwa kunyamaza lakini watu wanajuta kwa kuongea maneno mingi ambayo hayana faida. Ndio maana maneno kuongea mingi ndio inaleta shida mingi. Binadamu anafaa aongee maneno fupi ambayo yakona Na Rasul صلى الله alimpatia wasiya Muadh bin Jabal radiyallahu anhu akamwambia ala akhbiruka bi malaik dhalik kulli ni kuambia ile kitu takujumuishia mambo yako yote akamwambia bala ya rasulullah niambi ya rasulullah fa akhadha bi lisan yakachukua ulimi wake akasema kuff alayka hadha funga ulimi wako na usiongee ila kwa khair Fakulti qulti ya nabiyallah wa inna la mu'akhiduna bima natakallam bihi wa za rasulullah tuta, tutaulizwa ile kitu sisi tunaongea akamwambia ya muadh faqilatka ummuki in duaa nasema wa hal yakubu nas fi nar ala wujuhim au ala manaakhirim illa hasa'idan sinatihim kwani nadhani watu wengi ambao wataingia moto wa jahannam wataingia kwa nini ile sababu itawaingiza ni ulimi kwa hivyo ulimi ni kitu hatari sana kwa hivyo pia rasul sallallahu alayhi إذا anasema hadithi آدم rasul sallallahu alayhi wasallam itha Tukafiru al-lisan fa taqul ittaqillaaha fina fa innamaa nahnu bik yani kila ukiamka au mwili yako yote inaambia ulimi yako inaambia ulimu wako muogope allah kwa sababu sisi tuko chini yako wewe unaongea fa idha istaqamta yastaqamna wako simama vizuri na sisi tutakuwa vizuri wa in awajta wa, ini, wa, ini, wa Wajajina na ukipinda na si sote tunapinda kwa hivyo mtu anafaa ajiepushe kuongea maneno ambayo ataongea ajute alafu asiye watatu فيها دعوه الى ni dawa ya kutosheka na ta'alluq unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na uchoke kuombaomba watu ovyo ovyo yani vile wasura yesema wa ajmi'a yasa mimma fi'idinnas ai ajme qalb wa azim musammif wadaka rali asmin kulli shay fi aydi an-nas wa qawq koroya kwamba kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, mimi sitaki mambo kitu yote iko kwa mkono watu wa, ya watu na hii itakuhifadhia yani mambo mengi sana kwani ukitaka Allah kupende kuwa zahidi katika dunia na zuhd ni tark maala yanfa fil akhirah ni kuacha chochote ambacho hakita kunufaisha akhirah ama ukitaka watu wa kupende basi ishad fima fi, fi aidin nas wachana na vitu ambavyo iko kwa mkao wa watu usiombe ombe, ombe usitamani tamani yani watu yani ile iko kwa watu namtegemee Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu ataka atakayemtegemea Allah Allah tamtoshereza wa tawfik bi yadi kwa mkao mkono wa Mwenyezi Mungu ahada la sharika Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kitu yote tunataka muombe Allah سبحانه هو تعالى اتكفatia هذه هي وصايا tatu muhimu ambazo rasul sallallahu alayhi wasallam alijumwisha kwa hii hadith na kila mtu anafaa yani kila jikumbusha hizi wasia الله ambazo ni muhimu nasallallahu ajana ni mimma istamauna alqawla fa tatbauna ahsana subhanak allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha عليكم anta الله wa